Завтра прийде Василь збере з дідуня кожух і віддасть гаркуші. Аби гаркуша в дідуньовому кожусі позив буряки з поля на фукроварню, а наш дідуню загибіє без кожуха на морозі. Ой, доню, уже приходив до нас Василь Гноєвий.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 Миколо, дитину, попухали руки-ноги. А вже ж попухають від безділля та ледерства».